במדבר, פרק י"ז וידבר אדוני אל משה לאמור. אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחטות מבין השרפה, ואת האש זרי הלאה, כי קדשו, את מחטות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח, כי הקריבום לפני אדוני, ויקדשו. ויהיו לאות לבני ישראל. ויקח אל עזר הכהן את מחטות הנחושת, אשר הקריבו השרופים, וירקעום ציפוי למזבח. זיכרון אל לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר, אשר לא מזרע אהרון הוא, להקטיר קטורת לפני אדוני, ולא יהיה חקורך וכעדתו, כאשר דיבר אדוני ביד משה לו. לא. וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת, על משה ועל אהרון למור. אתם המיתם את עם אדוני. ויהי בהיקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אל אוהל מועד, והנה כיסאו הענן, וירא כבוד אדוני. ויבוא משה ואהרון, אל פני אוהל מועד. וידבר אדוני אל משה לאמר, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. ויפלו על פניהם. ויומר משה אל אהרון, קח את המחטה, ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה, וכפר עליהם, כי יצא קצף מלפני אדוני, החל הנגף. וייקח אהרן כאשר דיבר משה, וירא צל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת, ויחפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות, מלבד המתים על דבר כוח. וישוב אהרן אל משה, אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. וידבר אדוני אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל, וקח מאיתם מטה מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם. שנים עשר מטות, איש את שמו תכתוב על מתהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. והנחתם באוהל מועד, לפני העדות אשר יבעד לכם שמה. והיה, האיש אשר אבחר בו, מטהו יפרח, והשיקוטי מעלי את תלונות בני ישראל, אשר הם מלינים עליכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם. שנים עשר מטות, ומטה אהרון בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות. ויהי ממחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות. והנה, פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל, ויראו, ויקחו איש מתהו, ויאמר אדוני אל משה, השב את מטה אהרון לפני העדות, למשמרת לאות לבני מרי, ותכל תלונותם מעלי, ולא ימותו. ויעש משה, כאשר ציווה אדוני אותו, כן עשה. ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר, הן גבנו אבדנו, כולנו אבדנו, כל הקרב, הקרב אל משכן אדוני ימות. האם תמנו לגבוה?